Velkommen til Livskompasset. Det her det er programmet hvor at vi afmystificerer og bryder tabuer omkring alt fra depressioner, og angst og livets store skilleveje og hvordan fanden vi vender dem til katalysatorer til et sundt, sjovt og meningsfuldt liv. Jeg er sværte Lække Wolfgang og hver uge får jeg en ny gæst ind i studiet hvor at vi hører deres perspektiver og livssyn kan man sige på hvordan fanden de navigerer i deres liv. Så velkommen til og tusind tak fordi du med. Denne uge kredser vi om et emne, som flere af mine gæster faktisk har nævnt. Men mest af alt efter, at mikrofonerne er blevet slukket. Nemlig plantemedicin, og hvordan medicinen kan hjælpe os med at indstille kompasset, se verden i et nyt lys, og måske vigtigst af alt, se os selv i et nyt lys. I den vestlige verden, der har plantemedicinen nok fået en snært af frygt over sig, men især i Sydamerika, der har det været en del af lokalsamfundet i mange, mange generationer. Den måde, som de fleste af os kender til stoffer på hjemme i Danmark, er typisk forbundet med fest og være uansvarlige og en form for flugt fra livet. Men plantemedicin bringer en helt anden energi, og det er i den forbindelse, at vi skal snakke om det i dag. Nemlig at bruge medicinen i trygge og terapeutiske rammer, hvor der skabes hele ceremonier omkring det. Og her jamen, så handler det om at dykke ind i sig selv, nærværet, nuet og give slip på kontrollen for at lære sig selv og sin sjæl endnu bedre at kende. Den plantemedicin, vi dykker ned i i dag, er ayahuasca. Ayahuasca? Mm -hmm. <laughs> og hvis man som flere af jer, kære lyttere, nok kender til, jamen så er det både alt fra Andrew Huberman, Joe Rogan, Alan Watts til Ram Dass og andre filosofer, spirituelle healer og moderne videnskabsmænd, der snakker om ayahuasca. Det, man typisk siger om ejer, som hun eller medicinen også kaldes, jamen så er det, at det er ligesom at få 10 års terapi på 3 dage. Det vil sige, at det er intenst og enormt hænende. I programmet her er jeg allermest interesseret i personlige historier, og hvordan vi hver især tyr til forskellige elementer i vores liv, for at finde ro til at mærke, hvem vi er, føle os hjemme i os selv og leve livet fra hjertet. Derfor med mig i studiet i dag. Der har jeg model og influencer Joy Leoni, der har haft sin del af eja nemlig hele 16 styk. Hendes rejse blandt andet en oplevelse af, at samtaleterapi ikke hjalp hende, og hun en dag blev diagnosticeret med ADHD, der pludselig satte tingene i nyt lys. Og derefter så viser en gammel veninde hende både breathwork og ayahuasca. Det kan jeg ikke noget sige ayahuasca. Aya kan både få os igennem kærlige, men også svære øjeblikke og følelser fra vores liv, og begge dele skal vi snakke om i dag. Så velkommen til, Joy. Tak. Og tak, fordi du har lyst til at være med. Tak, fordi jeg må. Det er så skønt at få, få indblik i det her emne, og det er noget, som jeg personligt har været meget interesseret i i mm. en rejse tid, men aldrig brydde det. Mm, det forstår jeg godt. Så øhm, man skal også lige være klar til det, ikke? Jo. Ja. Så, ja. Yeah. det kommer vi, også, øh, kommer vi også ind på. Mm. Men før vi ligesom dykker ned i din historie, så vil jeg meget gerne spørge dig ind til, om vi kan få et spillet fra din barndom, som gør, at vi kan forstå dig på et lidt dybere plan, og måske forstå mm. nogle af de ting, du er gået igennem livet senere hen. Mm. Ja, altså det første, der lige kommer til mig, øhm, er, er egentlig noget, som jeg selv har svært ved at huske, øhm, men som min mor har, har fortalt mig øhm, mange gange. Øhm, om, øh, om et, et tidspunkt, hvor hun har hentet mig øh, i børnehave. Og, øhm, og nogle af pædagogerne sådan, havde kommenteret på, at jeg virkelig var et særligt barn. Altså, sådan, ja, Joy, hun er, hun er godt nok en, en speciel en, var eller sådan, når min mor havde været sådan, ja, mm. hvad mente de med det? Ikke? Ja. <laughs> øhm, og så, øh, så havde den ene pædagog så fortalt om, at vi havde været på en skovtur, hvor af øh, jeg havde gået, eller jeg var stoppet op midt i det hele på turen, øhm, og sådan havde sagt til de andre børn, at, at de lige skulle øhm, sådan lige stoppe og se, hvor blå himlen var, og kigge på blomsten, <laughs> som var så rød og så smuk, og sådan helt poetisk som altså, fireårig. <laughs> ja, øhm, det er sjovt. Ja. Og det tror jeg egentlig, at min mor i hvert fald synes er ret fint, men, men det har også måske sådan for mig givet mening med, at jeg fra en ret tidlig alder har været bevidst omkring mm, noget, noget andet. Mm. Øhm, og, og været ret dybt connectet med naturen. Jeg øhm, er også øh, vokset op på, på Bornholm øhm, de første seks år af mit liv, mm. hvor øhm, naturen har været øh, tæt på. Ja. ja. Det er mm. Har det ikke gjort sådan, at og vokse op på Bornholm at øhm, jeg tænker det er jo noget andet end at vokse op i København i hvert fald mm. har det været en mere øh, stille barndom ja. Mm. ja det vil jeg næsten sige øhm, men det har også været specielt på den måde at jeg jeg, sådan, jeg altid har følt mig lidt anderledes øhm, altså det er jo bare virkelig sådan provens øhm, og, og jeg var den eneste, altså nærmest bare med mørkt hår i, i hele børnehaven. Mm. Øhm, jeg fandt faktisk sådan, mine gamle børnehavebilleder, øhm, da jeg flyttet ind i min, i min lejlighed nu her. Øhm, og det var meget sjovt at se, at altså, jeg er den eneste, der skiller sig ud på de her billeder. Ja. Ellers er alle bare helt etnisk danske og, og lyshåret. Øhm. Tænkte du over det dengang, eller det første nu, du sådan... Hmm. Jeg synes egentlig ikke, at jeg husker, at det er noget, jeg sådan har tænkt over på det tidspunkt. Faktisk ikke før, jeg kom i skole mm. i København. Mm. Øhm, at, at jeg sådan virkelig blev konfronteret med, at jeg ser anderledes ud. Mm. Men det var også, fordi jeg blev drillet en del. På den ja. skole, du så kom hen på? Ja, da jeg startet ja. i, i folkeskole her ja. i byen. Har du følt dig meget... Øh... Altså jeg tror, at for... Ja, du ser også anderledes før, men altså det der med... Både hvis man føler, man ser anderledes ud, men også dermed, der med, hvis man lægger mærke til andre ting. For eksempel med, at mm. hej, stop lige op. Vi skal <laughs> kigge på den her blomst. Ja. Altså nogle gange kan en øh, bevidsthed i et lille barn jo også gøre, at man mm. øh, føler sig øh, misforstået, måske ja. af sin jævnalderne. Ja. ja, helt klart. Ja. Det har været sådan en iboende følelse det meste af mit liv, jeg næsten mm. våger på at stå. Ja. Ja. Okay, fedt. Mm. Så har vi lige fået et lille billede. Ja. Hvis vi så skal på spole tiden frem. Mm. Og øh, da vi snakkede sammen i telefonen, lige for at snakke om, hvad vi skulle snakke om mm. nu her, mm. så sagde du, at øh, din spirituelle rejse, kan man sige, den rejse ind i dig selv, begyndte, da du blev træt af dit eget pis. <laughs> ja, <tænkte> det. <laughs> ja, det sagde jeg rigtig nok. Hvad, øh, hvad var dit eget piss? <laughs> <laughs> Jamen det var det var nogle, nogle rigtig dårlige øh, selvdestruktive, selvsaboterende mønstre øhm, og, øhm, og ikke rigtigt at komme videre altså og sådan blive ved med at, at gentage de samme ting egentlig men så forvente et nyt resultat. Klassikeren. Øhm, ja ja. Opskriften på censoring som vi elsker sig med, yeah. by the way. Yeah. <laughs> ja, ja, for særligt. Øhm, og så tror jeg bare, når jeg, altså, da jeg havde brændt til tilpas mange gange, og, og virkelig bare stod og uh, var bare så fanget i en, sådan, hvad der føltes som en endeløs identitetskrise, mm. øhm, jeg virkelig ikke vidste, hvor jeg skulle gå hen og hvad der skulle til for at sådan, finde mening med noget. Øhm, efter sådan, at have, have gået og følt, at Nå, okay, man, mit liv skal bare være svært. Det skal bare mm. være kompliceret og udfordrende. Øhm. Havde du sådan, at vi nogle gange kan man godt gå igennem svære ting og have en indre tro på, så det burde ikke være sådan her, men andre mm. gange kan man godt sådan, virkelig tro på netop det her okay, mit liv er bare svært. Mm. Accepterede du det dengang, eller sådan, var du lige ved? Eller? Jeg tror, at jeg var nået til et sted, hvor jeg var sådan, det er bare sådan, her det er. Øh, og så bliver man også lidt opgivende. Mm. Øhm, men, øhm, men så skete der ligesom noget, der gjorde, at jeg bare fik et wake-up call, hvor jeg var sådan, ej, nu prøver jeg faktisk at tage kontrol og tage noget ansvar øh, for mig selv og mit eget liv. Øh, hvad var det for nogle dårlige vaner, du så begyndte at, at stoppe med den her rejse? Mm. Altså, hvad flygtede du med før? Jamen, altså, det har jo været lidt et, et, et hurtigt liv. Altså, øh, og, og igen, som jeg nævnte, da jeg kom, og vi lige fik talt lidt omkring min, mit arbejde som model og sådan, øh, det har været meget overfladisk. Øh, det har handlet meget om overfladiske ting. Og jeg tror, at jeg... Øh, jeg har lænet mig meget op af, hvordan det så ud på overfladen. Øhm, ikke bare i mit arbejde, øh, men også på Instagram og ude i byen og i nattelivet. Mm. Øhm, det handlede meget om, hvordan, ja, hvad for noget tøj, jeg havde på. Øhm, hvor mange følgere, man fik på Instagram og mange likes og alle de her ting, da sådan Instagram begyndte at boome. Øhm, og jeg fik at vide, at det også var noget, jeg skulle tage seriøst i forhold til min min karriere, øhm, som også var helt nyt for mig, øh, at jeg lige pludselig skulle sådan virkelig finpolere mit image, altså udad til. Mm. Øhm, og det tror jeg bare gik ind og, og virkelig var, var giftigt. Øhm, Hvad var det for et image, du noget. prøvede at bygge op der? Jamen altså, en, der, der lever et liv i sus og dus og rejser rundt og hygger sig. Mm. Øhm, Ja. Yeah. Um, sådan et glansbillede. Ja. Yeah. Um, og, og altså, jeg festede også rigtig meget. Um, da jeg. I hvert fald efter at jeg brød med en kæreste, som jeg uh, var sammen med i godt og ved halvt års tid. Sådan min første rigtig seriøse sådan, kærlighed. Um, og ja, um, yeah, da det sådan gik i stykker, der havde jeg. Der havde jeg lige været øhm, i Australien at arbejde i nogle måneder, øhm, og kom hjem og havde bare sådan en følelse af, okay, verden er kæmpestor, og jeg kan ikke få nok af bare at komme ud og prøve det hele. Mm. Øhm, og så jeg at feste meget mere, end jeg sådan havde gjort før på en hårdere måde, og altså, eksperimenteret med stoffer, og, og det blev, blev ret ofte, og tog også overhånd i en periode. Øhm, og så, øhm, ja, altså det, det tror jeg også blev, eller jeg ved, at det blev også en flugtvej. Altså, øhm, det kunne slukke nogle af de der ting, der forvirrede mig, og øhm, måske egentlig også gøre, at jeg sådan kunne være lidt mere til stede. Altså, det slukkede lidt larmen inde i mit hoved. Ja. Øhm, så verden ja. blev stor på den gode, spændende måde, kan ja. man sige, ikke? Ja, ja. I stedet for, ja. for alle frygttankerne. Ja. ja. Men det bedøvede mig jo også lidt, altså, og, og diskonnectede mig helt vildt fra mig selv og min kerne. Mm. Og du begyndte som model, som, ret, ja, ret ung, 14 år 15 mm. Ja, 15. 15 år ja. ja. Og du er i dag, hvad? 29. 29, ja. ja. Så so a long way. Yeah. Ja, ja. <laughs> du sidder så i din lejlighed, mener du fortalt, i lige da starten af corona, mm. øh, og får et wake-up-call der. Mm. Øh, vil du tage os med, med tilbage til, til det øjeblik, eller den tid? Ja. Jeg tror, faktisk, at, jeg tror faktisk, at det begyndte, øhm, da, jeg, da jeg sad fast i USA. Øhm, jeg var oppe at besøge min, øh, min mor og min papar, som boede derovre. Øhm, og vi endte bare i lockdown sammen. Øhm, jeg havde planer om, at jeg skulle til LA, øh, efter jeg havde besøgt dem, de boede i, i noget, der hedder Scottsdale i Arizona, og planen var, at jeg skulle til LA og besøge nogle venner bagefter, og til New York, og faktisk også til Mexico. Øhm, men de planer gik selvfølgelig i, helt i vasken, da, øh, da, da statsminister var ude og holde pressemøde den 13. marts 2020. Øh, jeg husker det tydeligt, øh, og, og sagde, at alle, alle dansker der ligesom var ude at rejse, de skulle se og skynde sig at komme hjem. Mm. Øhm, og så gik vi jo også i lockdown, der hvor vi hvor vi var, og kunne ikke gå ud for en dør. Og der opstod bare rigtig meget øhm, sådan ret interessante gnidninger imellem os tre øhm, i den periode. Mm. Øhm, Som I ikke havde oplevet før? Ja, okay, ja. ja. det var ret intenst. Øhm, og ja, man fik, der, fik jeg, der gik det virkelig op for mig, okay, der er, nogle, der er virkelig nogle sådan seriøse triggerpoints her. Øhm, Hvad som, kunne et triggerpoint point for eksempel være? Jamen altså, det var bare... Jeg tror virkelig, at det var kommunikationen imellem, imellem os, og, og meget sådan det der med at være, være tre sammen, og så være mm, voksen barn, eller sådan i, hjemme hos sine forældre-agtigt, øh, og jo være... Utrolig selvstændig at have boet ude i mange år og rejst rundt i verden. Men, og, så, og så lige pludselig være tvunget til at, at bo sammen på den måde. Og sådan, jeg følte virkelig, at jeg var teenager igen. Og bare gik ind på mit værelse og lukkede døren og spillede Playstation. Man bliver det sjovt. Man bliver det der, ligesom når man er ja. sammen med, også med ja, mine forældre eller mine søskende. Altså man går lidt tilbage i de der roller. Ja, fuldstændig. Ja. Og det er virkelig en... en en sjov dynamik og blive kastet tilbage i. Ja. Jeg husker tydeligt, at han havde en med min bror på et tidspunkt, hvor jeg sagde til ham, at der er et eller andet her, der ikke sådan fungerer ordentligt. Jeg føler, at jeg kan snakke ordentligt med dig. Jeg ved ikke, men vi er nok ikke rigtig ind til hinanden. Hvor vi havde en god snak om, at han var sådan, at jeg føler så meget, at jeg skal være din store bror stod ikke? Ja. sådan nu skal du bare være min ven. Mm. Altså sådan fordi så ja. jeg sådan lærer der meget bedre at kende. Ja, du må også gerne være sårbar. Ja. Ja. Det er det, du må godt lave fejl mm. og altså det vil jeg da hellere lære end at, at den mm. <laughs> det andet under din praktikexemplar, så det ikke eksisterer, ja. <laughs> ikke? Ja, det det. Ja. Altså det går jo ikke. Nej. Hvor lang tid var du fanget der så? det var jeg faktisk i næsten fire uger. Ja. Ja, det var sådan noget 25 dage. Um, og, og det var også i en periode, hvor jeg lige var gået fra min kæreste. Um, så der var, der var bare rigtig mange processer i gang, uh, og det var utrolig stressende. Um, og da jeg så langt om længe kom hjem til København og skulle flytte ud af, af den lejlighed, jeg boede i uh, sammen med min kæreste, og skulle flytte ind hos en veninde, hvor jeg lejede et værelse, um, uh, der, var bare, der var bare så mange ting, altså, der fyldte og var svært. Og, øhm, og så gik det bare op for mig, at, at jeg nærmest ikke havde sovet i flere dage, og jeg ikke havde spist noget, og jeg begyndte at tabe håret, og jeg tabte mig, uden at sådan, bevidst at gøre noget for det. Og så var jeg bare sådan, okay, der er et eller andet helt galt her. Øhm, og det er jeg nødt til at kigge på mm. nu. Hvad var det for nogle tanker, der i dit hoved på det tidspunkt? Jamen, det var jo, altså, det var jo en, en stress over over verdenssituationen, og at de planer, jeg havde, var, var, var blevet ændret, øhm, så var det jo selvfølgelig også øh, omkring mit forhold, at det det rigtige, jeg har gjort, og, og, så, og så det her forældre-familiedrama, der havde været, da jeg sad der i USA. Øhm, så, så det var ja, virkelig en stressende. Alle de store ting, så, ja. der på en eller anden måde betyder, ja rigtig meget for ens identitet, ja. altså hvad man er. Ja. ja, lige præcis. Er det så her, at øh, du får kontakt til din gamle veninde? Ja, der Æh... går lige, der går lige sådan nogle måneder, men så rækker hun ud til mig, ja, og spørger om ikke jeg vil. Hvorfor tror du? Altså sådan, hvor, hvorfor rækker hun ud til dig, hvis I ikke har snakket sammen i lang tid? Jeg tror, at det er noget energetisk. Mm. Altså, jeg tror, hun kunne mærke, at der var noget ind i mig, som kaldte på på det, som hun ved rigtig meget om. Mm. Øhm, og noget som hun kunne give til mig eller sådan bidrage med. Ja. Hvad bidrog hun så med? Jamen er altså, en fantastisk <laughs> øhm, breathwork-session. Øhm, øh, der er jo en masse forskellige slags breathwork, ikke? Øhm, og, og hun er er øh, uddannet i den form der hedder rebirthing. Øhm, hvor man går tilbage til det åndedræt, man faktisk havde som spædbarn. Øhm, og det for, jeg anede ingenting om det. Jeg var begyndt at meditere rigtig meget, og havde fundet en kæmpe ro i det, og havde også brugt øh, lockdown-tiden på at fordybe mig meget mere i min, i min yogapraksis, og, og dyrket virkelig de der ting. Øhm, men Breathworth havde ikke hørt noget om. Jeg havde hørt om ham der, Wim men jeg vidste ikke noget om det. Ja, Eller hvad det kunne gøre. Ja. Nej, slet ikke. Ja. Så jeg gik bare ind i det med ja, åbne, åbne arme og, og, og var igen også der et sted, hvor sådan, jeg var. Ja, tror jeg tror, jeg var egentlig sådan ret ængstelig over at have taget det der valg med, at jeg ikke skulle være sammen med min kæreste længere. Og det var ret skræmmende for mig at have taget det skridt øhm, og havde igen sådan, ikke sovet i en uge nærmest, og bare ligget og haft tankemøller. Um, og, og derfor så var den der, altså den der session, den landede virkelig bare et, et tørt sted, ikke? Hvad sagde hun um, til dig for ligesom at sælge det til dig på en <laughs> eller anden måde? Jamen, jeg tror faktisk ikke, hun behøver at sige så meget. Uh, hun var bare sådan, jeg kan, ja, der er noget, jeg kan bare mærke, at, at det, vil, det her har du virkelig brug for. Og, um, og jeg har bare altid haft en, en dyb, dyb tillid til hende, så bare sådan, helt sikkert, det skal jeg bare. det ved Ja, yeah. Øhm. Og så var det jo som om at blive altså, dybt hypnotiseret ned i nogle dybe, dybe lag i underbevidstheden. Øhm. Så det er dig, men veninde, alene i et rum? Mm. Eller en lejlighed? Ja. Alene i ja. Og hvordan kommer man så tilbage, bare for at forstå det her rebirthing, hvordan kommer man tilbage til sit åndedræt, som men, med barn? Jamen, det guider hun mig til, og det er egentlig bare sådan, at åndedrættet kører egentlig bare sådan, som sådan en vugge nærmest, uden at du holder pause, øh, men den kører bare sådan konstant, og det er jo inden du har udviklet et sprog, eller øh, nogle andre ting, så der er ikke noget, altså, du er ikke blevet påvirket af noget udefra i verden endnu, som kan gå ind og påvirke øh, dit åndedræt. Mm. Øh, så den kører faktisk bare, og så bliver du ved med det, og så lige pludselig, så begynder det hele bare at sidre, og mine øh, fingre sådan krampede sammen, Um, og jeg følte også, at jeg, jeg så en masse ting, og faktisk også nogle ting fra min barndom, og græd helt ustyrligt meget. Um, og så efter et stykke tid, så kom man tilbage igen, og så havde jeg det bare som om, at jeg havde været på munden. Altså, jeg var helt sådan what? Yeah. What? Altså, bare at trække vejret. Det er ah, så sindssygt. What? Ja, jeg føler at alle, der oplever breathwork for første gang, som virkelig tør at give slip på kontrol, som lyder til, at du gjorde her, ja. med, at fingrene sidder og kramper op og sådan noget. Ikke? Det kræver et slip af, mm -hmm. at man tør at give sig hen til det. Ikke? Ja. Øh, så kan man virkelig mm -hmm. opleve nogle vilde ting. Ja. Hvad, var, hvad var nogle ting fra din barndom, for eksempel, som du øh, så for dig i den her session? Mm. Øhm. Jamen, altså, det var faktisk meget, jeg så mig selv udefra, som lille pige, der har følt mig, følt mig lidt svigtet. Øhm, og meget overladt til mig selv fra en tidlig alder. Øhm, så det var nogle af, nogle af de ting også. Og det var egentlig også en del af sådan processen, at løsrive mig fra mine forældre. Altså mm. øh, faktisk ikke længere at, at lade dem have magten over øh, mig og mit vær, eller sådan, eller min barndom. Mm. Øh, så der er sådan en ret god øvelse i sådan at, at faktisk kotte det bånd der, ja. og ja. At, at man sådan får, får faktisk udlignet, øhm, ja, en, altså, at man, bliver lige, man gør sig ligeværdig med sine forældre. Ja. ja, man er to voksne mennesker, der ja. står for hinanden på ja. en anden måde. Ikke? Ja, lige præcis. Så hvilken følelse vågner du op med efter den her breathwork session? Jamen, jeg sådan, føler, at jeg har tusind spørgsmål, og mm. samtidig føler jeg bare utrolig lidt Ja. Ja. Og bare sådan, Når kan vi gøre det igen? Mm. <laughs> ja. Holder det så ved i dagene efter? Mm. Okay. Mhm. Uh. Ja, der, sådan, der dukker mange ting op, øh, som man måske heller ikke er sådan helt klar over. Eller som jeg i hvert fald ikke var helt klar over, øh, lige efter nødvendigvis. Mm. Og det var egentlig ikke fordi, at vi sådan havde den helt store, lange samtale omkring, øhm, omkring, hvad der skete efterfølgende, men at det bare mere var sådan, okay, jeg blev guidet til at lave det her arbejde med mig selv øhm, og mit åndedræt. Øh, og, øhm, og så bare sådan skrive ned, hvad, hvad der sådan dukkede op efterfølgende mm. og registrere. Fordi også var også enormt... Altså, øhm der er jo en ret stor integrationsfase bedefter. Mm. Ligesom med at sige, i stedet for at komme ud, og man føler, at man har hallucineret lidt, eller mm. blevet hypnotiseret, eller et mm. eller andet. Ikke? Mm. så kan man jo godt bare lade det ligge. Mm. Og sige, det var måske, det kan være, der var nogle ting, der kom op derfor skræmmende, og mm. tage hånd om, eller et eller andet. Ikke? Ja. Men så handler det jo virkelig om, at man integrerer, som det så lyder til, at, mm. at du har fokus på. Ikke? Mm. Ja. Ja. Og så inviterer hun, hun dig med til Sverige så inviterer hun mig med til Sverige. Øhm, og der går, der går igen noget tid. Øhm, jeg var først tilmeldt et, øhm, et såkaldt Shaman Retreat med, med Jesper Vestmark mm -hmm. og øhm, min veninde der, som var med til at, at co-facilitere det. Øhm, og så ender jeg med faktisk ikke at tage afsted alligevel, fordi jeg var et sted, hvor jeg måske ikke var følte mig helt klar til den der retreat-setting. Um, der var i hvert fald noget, som jeg kunne mærke. Hun kunne mærke en masse modstand i hvert fald. Og var sådan, okay, det er ikke lige nu. Um, Fordi der var andre mennesker, eller hvad tror du? Yeah, ja, der var i hvert fald bare en eller anden stemme, der sådan fortalte mig, mm, det er ikke lige nu. Ikke lige det her i hvert fald. Mm. Um, og så... Øh, så havde der været nogle måneder, hvor jeg sådan havde gået og tænkt meget på, at jeg gerne ville til Sydamerika, og jeg gerne ville ud i junglen og opsøge øh, den her traditionelle plantemedicin og form for healing. Øhm. Hvordan fandt du det? Altså, hvordan, hvordan faldt du over Sydamerika og plantemedicin? Mm. Jamen, jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvor jeg hørte om ejer første gang. Øhm. Det kan jeg faktisk ikke rigtig huske. Øh, men det var i hvert fald på en eller anden måde sat sig fast. Hun kom bare ind i dit liv. Ja. ja. ja. Øh, og, og så begyndte jeg bare at google en masse, og øh, så egentlig ikke nogen sådan, dokumentarer. Så et par, et, et par enkelte sådan, interviews på YouTube, jeg fandt, øh, med nogen, som havde været afsted. og fortalt hvordan det bare havde ændret deres liv øh, for godt. Mm. Øhm, og, øh, og så fandt jeg en masse steder, hvor der stod det ene og det andet, og der kunne man komme hen og, og være øhm, i nogle dage og, ja, men altså, kendte ikke nogen der havde, der havde prøvet det øhm, så det var, det var virkelig en på en djungel yeah. at finde ud af yeah. øhm, og så var det, da min veninde så nævnte, at hun havde været på, øh, hun havde siddet med Aya på, øh, på et retreat øh, i Costa Rica. Og at det var bare det vildeste, hun nogensinde havde prøvet. Og så gik der ikke så lang tid, så begyndte hun at, at facilitere sammen med, sammen med en anden, øh, som har arbejdet øh, shamanistisk med det i næsten 20 år. Mm. Øh, ja, hvis man som lytter og tænker, hvad, hvad fanden er en shaman? Ja. Yeah. <laughs> ja, altså, jeg ved, at der, der er nogle af sådan, de vestlige øh, facilitatorer, som ikke bryder sig om at bruge den betegnelse, fordi at, at det jo stammer fra en oprindelig kultur. Øh, men, øh, men ja, en shaman, sådan, helt lavpraktisk, var det jo øh, altså, oprindelige folks hiler øh, i i landsbyen, som, øhm, som kunne connecte til ja, åndeverdenen. Øhm, mm. Ja, og var sådan den, den mediator imellem himmel og jord, eller hvad man skal sige. Ja, sådan holder rum for, at et andre ja, ja. kan opleve det, ikke? Ja, med det. ja. ja præcis. Fedt. Du tager mm. med til Sverige? Jeg tager med til Sverige. Der bliver en plads øhm, på, øhm, på et øh, kvinde retreat og øh, og ja, det er så der, at døren sådan, eller portalen rigtigt åbner sig. Gjorde det noget for dig, at det var et øh, retreat og ikke øh, mixed? Mm, ja, jeg tror, jeg tror at, øhm, at det var en rigtig god måde at, at sådan blive introduceret til Aya på, som jo også er en feminin energi, mm. en feminin kraft. Øhm, Vil du forklare, hvordan det er en feminin kraft? Jamen altså... Eier er jo bare kendt som sådan the grandmother kalder man hende, øhm, og altså såvel som øhm, moder jord, pachamama også er en feminin kraft, det er sådan the life altså mm. the source, yeah. ja, øhm, så på den måde, øhm, og øhm, og ja også fordi at at de sådan den energi der kommer med når man når man drikker medicinen er, er øhm, lidt som en, en skrab bedstemor, men, men også en kærlig bedstemor. <laughs> altså, som she'll, tell you, she'll tell you like it is, yeah. øhm, men ja. Alt sammen sagt med kærlighed. Ja, yeah, men sådan, også med hård hånd nogle gange. Mm. Ja. Hvad, hvad var, var din, hvordan var din første oplevelse med Aja? Var det mere en hård hånd eller en kærlig hånd? Jamen, det tog mig lidt tid. Jeg var meget lukket, faktisk, øhm, i løbet af det, det første styk tid i ceremonien. Øhm, og var det over Ofte er det over tre dage. Ja. Øh, altså, vi var afsted øh, i tre dage. Dag. Ja, ja, vi var afsted tre dage. Vi var ikke med medicin hver aften. Mm, det gjorde vi faktisk ikke. Vi dræk faktisk kun medicin en aften mm -hmm. den her gang. Ja. Men normalt er det to eller tre. Øhm, det plejer det at være. Ja, øhm, ja og, og sådan, den, det første styk tid... Der kunne jeg ligesom mærke, at alle andre i rummet kom ret hurtigt i det proces. Der var nogen, der begyndte at kaste op ret hurtigt, og det er jo det, er jo det man kan, kan komme til med ejer. Ja, det sådan renser ud, ikke? Mm. Øhm, Men det er altså ikke alle, der gør det, og, og ja, som, det, det skete jo senere i processen for mig. Øhm, jeg tror, det er ja, det, der er mange, hvis man hører om dem, tænker, det det, er det ikke det, hvor man kaster op og sådan yeah. noget? Jo, det, det, det, det er ikke så rart. Ja. <laughs> Hvorfor har folk lyst til det? Ja. Men det er jo, som du selv sagde, det er jo en form for renselse, ja, renselse ikke? Ja. Hvordan, øh, hvordan oplevede du så, jeg kan kom komme tilbage til selve udviklingen af rejsen, men hvordan oplevede du så med øh, at kaste op i løbet af, altså med at sidde med ejer. Mm. Var, det, var det frygt, der var både der på det tidspunkt, eller var det en god følelse? Eller? Mm. Nej, jeg synes faktisk ikke, at det var frygt. Jeg tror, jeg tror faktisk, at jeg følte sådan... Ej, det her, det kan jeg ikke finde ud af. Eller sådan fordi, at der ikke skete noget. Og at jeg bare sådan, jeg lå også sådan, fuldstændig krullet sammen under min dyne, og jeg hostede en hel masse. Altså sådan hostede non-stop. Mm. Øhm, og så var det først, da, da, da facilitatoren kom ned og var sådan, jeg tager dig lige med udenfor. Og jeg tænkte bare, nej, jeg skal ikke udenfor. Jeg er okay. Ja, Ja. Altså det kan jeg slet ikke, øhm, men så kom jeg udenfor og så skulle jeg bare lige kigge op i himlen, som var fuldstændig stjerneklar, mm. og så trækker jeg bare lige vejret helt dybt, og så kastede jeg op. <laughs> ja, okay, og det var virkelig powerfult, altså. og det er noget der er, det er jo så svært at sætte ord på. Øhm, jeg, jeg elsker at tale om det, men det kan også være virkelig svært at sætte ord på, fordi der bare ikke altid findes ord for for det der sker mm. øhm, når man er med medicinen det er også det der det smukke. Ja. generelt det levede det man ikke kan sætte ord på mm. ikke? Ja. Ja. Så, så, så hvad fik du altså, tænkte, hvad fik det ud af den rejse? Mm. den her rejse den vækkede i hvert fald bare den en kæmpe nysgerrighed. Og en større forståelse for mig selv og mit ophav. Øhm, og jeg fik ligesom, jeg fik vist, at meget, øhm, meget af det, som jeg måske har. Eller meget af det, som jeg har følt øhm, igennem, øhm, igennem mit liv, øh, er også generational trauma, som jeg bærer rundt på. Um, og som ikke nødvendigvis har noget med mig som sådan at gøre, men som har noget med min bloodline at gøre. Uh, og Hvordan fik du den indsigt? Det var ret interessant. Altså, det er sådan en blanding af, at, jeg, at det går op for mig, at der, hvor retreatet foregår, er fuldstændig samme område i, i Sydsverige, som... Øh, som, som der hvor min min mors side af altså min mormors side af familien kommer fra, mm. så sådan det er alle sådan, kvinderne i min familie øh, der kommer derfra. Vildt. Ja, det går så, først op for dig ja. på medicinen, ja, når du er der. Og imens jeg er afsted, hvor jeg sådan Åh, der er et eller andet sådan der føles bekendt, øh, og jeg spørger så min mor faktisk, imens jeg er sted sådan hvor var det nu lige, at Olle-mor jeg kom fra? Øhm, og så siger hun bare lige nuagtigt, det sted, stedet, vi er. Og jeg var sådan, okay, det er vildt. Der er en mening med, at jeg skulle med nu her. Mm. Øhm, ja. Øhm, og øhm, ja, altså, det, det, blev først, øhm, det blev først meget visuelt for mig, efter jeg havde haft min purge, som man kalder det. Ikke? Mm. Øhm, og der kunne, bare, der kunne jeg bare se, der var alle de her sådan, kvindelige skikkelser, øhm, der sådan, fortalte en historie omkring, hvad de har gået igennem, og hvad de har kæmpet for. Og, ja. Hvad var det overliggende tema, eller underliggende tema, i hvad de har gået igennem? Øhm, jamen, rigtig meget smerte og sygdom. Øhm, og jeg fik sådan også en fornemmelse af, at der har været noget, sådan noget psykisk sygdom. Øhm, og det har jeg sådan prøvet at spørge lidt ind til, men det er primært min mormor, der ved rigtig meget om sådan den side af familien, når hun har siddet og forsket rigtig meget, sådan lavet sådan noget, øh, øh, hvad, hedder, hvad, hedder de? hvad hedder det, familietræ? Yeah, træ stamtræ. Stamtræ, familietræ, ja. Hun har ja. Sådan, virkelig sådan noget, nørdet det der rigtig meget. Det bliver man lidt taknemmelig for. Ikke? Ja, når det ser helt Hvor kommer jeg egentlig fra? Ja, øhm, ja men der er, der er noget der. Mm. Var det så en. Altså, var det en form for befrielse, at det var øh, generationsmæssigt det, du mm. følte? Mm. Øh, ja. ja, det lå der en stor forløsning i. Altså, jeg, jeg, har, jeg har altid kæmpet meget med sådan. Ja, mit, altså mit selvbillede og mit selvværd øh, har altid følt mig sådan lidt doomed til at have det svært. Øh, men, men det løftede rigtig meget mm. og, og gav mig også en, ja, en, sådan en, en dyb følelse af, at jeg kan godt transformere øh, smerte og dårligdom øh, til noget smukt mm. og til noget stærkt. Ja. Så der kommer ligesom sådan et, ja, et, et, et, et håb, mm. en transformation, mm. øh, at det kan du gøre noget ved. Ja. ja, men det kræver også, at jeg gør the work. Mm. Og hvad, ja. hvad mener du, når du siger, du vil do the work? Er mm. det at gå igennem smerten? Eller hvad, det hvad? er at sætte sig ned med sine grimmeste tider og sine grimmeste følelser og æde dem rådt. Altså, mm. <laughs> ja, det er det. Hvordan har du gjort det? det? det har du har gjort det alene? Ja. ja. Mm. Hvordan ser det ud for dig, når du gør det? Mm. Jamen altså. Det er meget praktisk. Ja. Men altså jeg skriver. Jeg skriver, øh, jeg skriver ned, hvad jeg sådan, oplever af tanker og følelser. Så sådan, det, det, det holder jeg sådan, på en eller anden måde. Sådan, track med. Øhm. Og så, i stedet for at gå i panik over, at jeg mærker et eller andet i en eller anden situation. Øhm, og nogle gange kan det jo også bare komme ud af, det, ud af det blå, uden at der er en situation, hvor der foregår et samspil imellem nogen eller noget. Øhm, men altså, og så bare byde følelsen velkommen, og ikke dømme mig selv for at, at have det sådan. Men lige stille spørgsmål. Altså, hmm, Hvorfor? Hvorfor sker det her lige nu? Ja. Så ja. du ser også tankerne lidt separeret fra dig selv. Mm -hmm. ja. Ja, ja. Altså, jeg er ikke mine tanker. Mm. Ja. Så, så mere sådan, hvordan håndterer jeg mine tanker? Og hvordan responderer jeg på dem i stedet for at reagere? Mm. Ja. Hvis fordi det, synes jeg, at det der med, hvor, hvor altså. Øhm ikke hvordan vil du definere dig selv, men på en eller anden måde, hvem er Joy? Så når man ikke er sine tanker, når man ikke er alle de her ting. Mm. Hvordan vil du beskrive, hvad, hvem mm. du er? Ja, yeah. <laughs> det er svært. <laughs> Æm, alt og ingenting. Ja, mm. <laughs> yeah. a work in progress. Mm. Yeah. Noget, der sådan er ever, ever changing og ever evolving. Ja. Um, så ikke noget, der nødvendigvis er definitivt mm. overhovedet. Bare en, der oplever og mm. går igennem ting. Og ja, prøver, og... ja. ja, ja. En, der har en oplevelse. Ja. <laughs> har mange. Det, synes, det er seriøst, altså, det er, når man er bare Når man begynder at bare at være sådan, at jeg er bare en, der har en oplevelse. Altså en, der har mm. en masse oplevelser mm. og går igennem alt muligt. Mm. Det vil man blive ved med. Ja, altså. ja, ja. Der er jo ikke noget, så det netop bare det med, hvordan man responderer på det, ikke? Mm. i stedet for at reagere hele tiden, mm. øhm, ja. uden, at, uden at tage afstand til det. Det synes jeg er en meget sjov, altså det er et meget sjovt øhm, paradoks i den, for, for alt det her med at kigge ind i det der med både at kigge indad og være dybt connectet, mm. men også at adskille sig, altså detachment. Ja. Jeg øhm, ved jeg ikke Jeg, jeg ved ikke, om jeg er god til at sætte ord på det kan du, kan, kan du sætte ord på det her med Balancen mellem at Være dybt connectet til sig selv Og hvad man skal være connectet med <laughs> Og så hvad man skal være detached fra uh, Ja Hvad skal man være connectet med Sin intuition mm. Mm, Det der som Ja, som igen kan være svært at sætte ord på, men som bare er den der sådan... Altså, det er jo vores... Du skal til højre, du skal til venstre. Mm, du skal, det er jo vores ja. sans. Mm. Altså. Øhm, som man ikke altid kan forklare. Øhm, den føler jeg er, er vigtigst at være dybt forbundet med og lytte til. Mm. Øhm, og hvad man skal være detached fra. Oh. Mm. Judgment, <laughs> mm. øh, som er ja, som er udfordrende, ikke? Altså, fordi man kommer tit og ofte til at dømme øhm, sig og, selv og andre. Ja, men, og, og især når man dømmer andre, så er det i virkeligheden noget, man dømmer i sig selv. Ikke? Mm. Ja. En vild øvelse. Mm. Hvis man bliver triggeret af nogle mennesker eller dømmer folk, mm. hvorfor dømmer jeg dem? Mm. Ja. Det er virkelig et spejl nok komme op der. Helt sindssygt. Ja. Yeah. Altså, jeg havde drøvet meget med, hvad hedder det, øhm, altså som spiseforstyrrende tanker. At mm. dømte jo altid, inde i mit eget hoved, hvad andre mennesker spiste. Mm. Jeg havde så altså styr på, hvor mange kalorier, de havde spist, mens jeg havde været sammen med dem. Det kunne mm. være en helt skoledag, at der sådan styr på alle i hele klassen, hvad de havde spist. Wow. Yeah. Altså, hvor det er sådan... Der er også mange tanker, jeg rundt med i hovedet, ikke? Ja. Yeah. Uh, <laughs> det er sådan et eksellere gaj. Men det der med, at, at alt sammen havde noget med mig selv at gøre, ikke? Mm. Øh, Fordi at det var noget, jeg selv yeah. dealede med der. Det er bare en ret vild yeah. noget. Havde du det sådan på den måde, øh, nu snakker vi om det der med et, at have et godt, og gerne have et godt øh, glansspillet på Instagram, for eksempel, mm. og have det rigtige tøj og så videre. Mm. Øh, fordi du var så opmærksom på dig selv mm. øh, i det, kun du så også finde på at dømme andre, hvis de ikke? Øhm, helt klart. Ja. Altså helt klart. Jeg tror, at mm, altså sådan, i, min, i starten af mine tyver, altså der søgte jeg meget sammen med de mennesker, der ligesom blevet op til de der, det der glansspillet, som jeg sådan, øh, forventede af mig selv. Det der passerede øh, i image, ja, af det image. Ja, der, ja. Og hvor at, at jeg måske et eller andet sted godt var klar over, at okay, jeg sælger lidt en falsk idé her. Også til mig selv, men det så jeg bedre kan holde ud og være til på en eller anden måde. Fordi at hvis jeg kan trigge andre til, eller sådan, ja, snyde andre til, at tro, at sådan her er det, så føler jeg det også selv på en eller anden måde. Sådan. Ja, så ja. må det være sådan. Øhm, ja. Så er der ikke nogen, der opdager, at at det faktisk måske er helt modsat. Mm -hmm. ja. men nu kan at tænke på det der med at blive... Øh, fordi det lyder meget til, netop det at du, du var meget langt fra dig selv, mm. dengang du blev, blev træt af alt dit pis. Og sådan noget. Mm -hmm. <laughs> øhm, hvad hedder det? Hvordan var det at genforenes med din intuition? Det kan også være enormt skræmmende. Mm, jamen, det var det også. Ja. Altså, det var virkelig angstprovokerende. Og hvorfor? Jamen, jamen, fordi at, altså først og fremmest, så tror jeg, at det er sådan en, der er sådan en følelse af skyld og skam, der faktisk sådan, virkelig sådan skyllet ind over mig. At, at okay, du har virkelig øh, forrådt dig selv på en eller anden måde. Og det gør ret ondt. Altså, øhm, fordi den, der er jo allervigtigst at ære i det her liv, det er jo os selv. Mm. Øhm, så det der med lige pludselig at blive mindet om, sådan, okay, du har virkelig negligeret dig selv i så lang tid, og bare altså, kørt på autopilot. Og sådan, nu er så altså tid til, sådan du skal, du skal tage dig af det her, du skal tage dig af dig selv. mor der kommer og siger, hvad fanden er det, du er gang? Ja. Du prøver ejer siden mm. igen. Ja. Yeah. Um, ja. Hvad er en af de, øh, er de, de mest meningsfulde, betydningsfulde oplevelser du har haft, øh, som har været skældsættende for dit liv efterfølgende? Mm. Kan man sige det, eller er det mere sådan en lang mm. sådan en, en batch? Ja, yeah, altså, der er jo ikke nogen ceremonier, der er ens, eller nogen øhm, oplevelser... Øhm med medicinen, som er er ens eller hvor at der nødvendigvis er en rød tråd. så øhm, tror jeg måske at der er en del der sådan kan der kan tænke at når vi starter her og så arbejder vi ligesom videre med denne her altså det her ene sådan, tema øhm, og der er også altså det går jo op for en også som det gjorde for mig første øh, første gang at at der var noget i min, altså i, min, i min familie længere tilbage, som jeg slet ikke var klar over, men som kommer op. Ikke? Øhm, øhm, og, men jeg tror, da jeg tog til Peru øhm, i udgangen af 2022, efter at have, have kørt sådan ret intens på med retreats og ceremonier øhm, hele det år, og i hvert fald fra foråret af, øhm, og frem til udgangen af året. Var det, kun, var det kun vestlige ceremonier op til? Ja. ja. ja. Øhm, og så tog jeg til Peru, fordi at nu følte jeg mig virkelig kaldt og klar til at gå endnu dybere, og, og tage på det, der hedder, der kaldes en dieta, som jo er en, en, en diæt, altså en kur, øhm, hvor man bor ude i junglen i Amazonas og arbejder med, øh, med, øh, med medicinen på den helt øh, næsten siger hardcore øh, traditionelle måde. Æm... I hvor lang tid? Hvor mange er man? Jeg var afsted i to uger. Mm -hmm. øh, og vi var 23 uger afsted. Folk fra hele verden. Mm. Øh, og bor meget sådan ydmygt. Øh, min lille hård seng og en hængekøj. Øh, og ingen rigtig dør, og ingen rindende vand, og så faster man. Øh, og nogen tager også nogle stilhedsløfter, øh, eller sådan nogle silenceværves, hvor man ikke taler. Øh, og så handler det egentlig om at isolere sig så meget øh, som muligt, og meditere og connecte med, øh, med planterne. Ja, og, øhm, og det er klart, at jo mere dit system bliver udrenset for alt det, vi går og os med herhjemme, øh, kaffe og te og sukker og hvad det nu end er. Dopamin, hormoner. alkohol. Indtryk. når det ligesom bliver fuldstændig renset ud af dit system, så er du jo bare så åben og sårbar, Øhm, så når du går ind i sådan en ceremoni med ejer, så er det altså noget andet. Øhm, og, øh, og det ramte mig med altså 500 kilometer i timen <laughs> øhm, den tredje aften. Øhm, så tre, dage, tre aftener med Aya? Det, øh, det har faktisk det har været hver anden aften mm -hmm. ja, i to uger. Ja. Øhm, og tredje aften så? Ja, og så altså den tredje ceremoni, vi havde, Øh, der, der blev jeg virkelig skræmt for livet. Øh, og det, altså sådan, sådan ser jeg ikke på det nu. Øh, men, men i momentet øh, og under sermonien, der var jeg virkelig bange. Øh, og det var meget, meget smertefuldt. Øh, og ikke sådan en fysisk smerte, men ja, det var. Sjædelig smerte? Ja, det gjorde virkelig, virkelig ondt. Der var rigtig meget der. Øhm, jamen, altså, jeg, jeg røg bare helt ned, <laughs> helt ned i et hul, hvor jeg skulle øhm, kigge på nogle ting, som jeg nok har undgået øhm, i mange år. Øh, og og sådan, slå nogle dele af mig selv ihjel for sådan, at føde mig selv på ny Øhm, og øh, og det er hårdt arbejde øhm, og og så altså jo længere jo længere ind vi kom i ceremonien altså jeg drak også en ordentlig kop øh, og det er jo altså, det er jo så potent øh, plantemedicinen der der bare vokser i i shamanens baghave ikke? Mm. Øhm. ja det er to planter ja men øh... ja det er ayahuasca, som er sådan en, en slags uh, uh, lean, sådan en vine. Um, og så er det nogle blade, um, som bliver blandet sammen. Og så de her blade indeholder DMT, som er det psykoaktive stof i, mm. i blandingen. Ikke? Jeg slog ja. navnet på planterne op, og sådan, det kan jeg ikke finde ud af at sige. Nej. <laughs> Kommer til at stå et sted. <laughs> ja. ja, ja. Det er ikke så vigtigt. Nej. Mm. Mm med de ting du som oplever som er enormt øh, skræmmende at gå igennem, at det er det følelser der kommer op, som du ikke har kigget på, at hvordan vil du definere yeah. på en eller anden måde, hvis man skulle prøve det? Ja, det er helt klart, det er helt klart nogle, nogle følelser eller nogle indsigter omkring øh, igen nogle mønstre øh, og øh, ja noget noget adfærd, noget sådan men, men jeg ja, er adfærdsmønstre og tankemønstre, følelsesmønstre, øh, som jeg bliver gjort, altså bevidst omkring. Øh, på, en, på en ret vild måde. Altså virkelig intenst. Og, og det når også. Det når også så mm, langt ud på et tidspunkt, at jeg sådan, altså, jeg ved, jeg ved slet ikke, hvem hvad jeg er længere. Altså sådan, min krop begyndte fysisk at ændre form. Altså... Hvordan det? Jeg sad... Jeg sad, <laughs> jeg, sad øhm, jeg sad bare og havde... Altså det er noget, som der kan være øhm, rigtig vigtigt i løbet af en ceremoni, at man, sådan, man har nogle, nogle øh, sådan et slags totem eller nogle ankre, man sådan knytter sig til, som hjælper en med sådan at holde jordforbindelsen, eller man skal sige. Hvad kan det være? Eller altså? Det kan jo være krystaller, for eksempel, mm. eller en eller anden ting, der har en særlig betydning. Det kan være nogle ord, man har skrevet ned, eller bare ord, man sådan fortæller sig selv om og om igen. Et slags mantra. Sådan et eller andet, man kender fra den her virkelighed, ja. på en eller anden måde, der kan ja. holde en. Ja. Godt. Øh, og jeg, jeg, havde, jeg havde det meget med sådan, jeg ved, hvem jeg er. Jeg er Joy. Øh, altså, det, den kommer jeg ikke til sådan at give slip på. Øhm, og det får jeg også altså, fortalt mig selv, og jeg får mærket og sikrer mig, ligesom jeg har alle mine lemmer og mit hår, og sådan, men det hele føles anderledes. Mm. Øhm, og så mærker jeg bare sådan ned på mit ben, og så er det bare sådan en klump. <laughs> så det lyder helt skørt, ikke? Ja. Øhm, men det er simpelthen bare sådan en kødklump, og så bliver jeg bare bange, øh, og jeg bare jeg tænker, det er simpelthen løjen. Ja, min krop er ved at gå i opløsning. Altså jeg er ved at gå i opløsning og alt det som jeg kender til, sådan, og min hukommelse begynder også sådan, at fordufte nærmest, og det er jo sådan en slags det er jo sådan en slags egodød. Altså at alt hvad jeg sådan, kender til og kan forbinde mig selv til, og min bevidsthed det begynder bare at smuldre fuldstændig. Mm. Til jeg sådan føler mig som ingenting og føler mig fanget i den her vilde verden, hvor der også er en masse væsner øh, fra nogle andre dimensioner, der fortæller mig alle mulige ting. Og Hvad siger de? De visker, visker ting til mig på sprog, jeg ikke rigtig forstår, men som jeg alligevel sådan registrerer på en eller anden måde. Mm. Øhm, og så alle mulige farver og mønstre og former og... ja det var super psykedelisk på det her tidspunkt mm. øhm, og det var første gang, at jeg oplevede det altså at det var så kraftfuldt øhm. en ego -dø. ja, ja. Blev du, hvor lang tid blev du ved med at være en, en kudklump <laughs> altså. <laughs> jeg tror ja, også masser. det må være sådan jeg ja. tænker sådan er det så fordi at, man, at det der med at man det der med at føle sig fanget netop ikke? Uh. altså at så ligger man der man kan ikke bevæge sig ja. Altså det, ja, det er jo meget den følelse på en måde, der ja. er sådan, jeg kan ikke gøre noget, jeg er nødt til, at jeg har bundet mig mm. til det her. og ja, ja, ja, jeg skal bare ja. være med det. Ja. Bare trust, trust the process, mm. trust the medicine. Øhm, men altså tid, og, tid altså, ved, eksisterer jo ikke overhovedet på mm. det her tidspunkt, så har jeg ikke rigtig nogen fornemmelse af, hvor lang tid jeg er det. Men jeg synes, det varer ret længe, Uh, og så på et tidspunkt, så begynder effekten jo sådan så langsomt at aftage, og så man bare sådan, what, hvad er det, jeg lige har været igennem? Og jeg var afsted med en, som jeg, jeg har lært at kende på nogle af de retreats, jeg har været på her, uh, og hun kom hen til mig, vi fulgte sad også, hun kom hen til mig. Og man må ikke øh, Når man er det her sted her, så må man ikke altså, have nogen kropslig kontakt med de andre, så der er ikke nogen, der må kramme eller røre ved hinanden. Og hun kom hen, og hun var bare sådan, alt jeg har lyst til i New Joy, det er bare at give dig et kæmpe kram, fordi det, som du er gået igennem i aften, det er noget af det mest modbydelige, jeg nogensinde har, har lagt ører til, eller sådan bevidnet. Øh, åbenbart, fordi at sådan, min proces har været så højlydt at, at, altså... Har du ligget og Jeg har ligget og ja. af smerte og gråd og sådan, ja. Og det var jeg ikke klar over selv på det tidspunkt. Øhm, og det var virkelig sådan, alle sådan, der var afsted sådan, den næste dag, sådan, lige kom hen og var sådan, are you okay? Og sådan, how was your journey last night? Ja, jeg ved det ikke helt selv endnu. Mm -hmm. Jeg er stadig, ja, en virkelig proces øh, med det, der er er foregået. Og hvordan vil du så beskrive, hvis dem fra hvis streetet kom hen og sagde, altså, øh, hvordan var den så, den <laughs> oplevelse? Nu har lige beskrevet den, men dit mm. syn på den nu, fordi mm. jeg tænker, hvis man som, som lytter tænker, jeg vil gerne prøve at eller et eller andet, og så er mm. man nok en sted på, at de her ting kan, det, kan, kan ske, men, mm. øhm, det er jo ikke, fordi det lyder særlig betryggende. Nej, øhm, nej, nej, det vil jeg heller ikke sige. Men, øhm, men du har jo gjort det siden også. Mm. Øhm, så hvad, hvad har du fået ud af den smerte, du oplevede der? Jamen altså, jeg har jo, jeg har jo, givet, slip. Jeg har jo givet slip på den der smerte, som jeg blev ret hurtigt klar over kommer fra en masse sådan, skam og skyld øh, og ting, jeg ikke havde været ærlig omkring øh, over for mig selv. Øh, og sådan, ja, øh, det, er i hvert fald, det er i hvert fald noget, som jeg kan slippe på, og så samtidig ligesom er bevidst, okay, det her skal jeg gøre nu. Det her skal jeg gøre i stedet for det, som jeg plejer. Mm. Hvad er det, for eksempel? Jamen, altså, det har været, det har været, og på det tidspunkt havde det været ikke at være, øh, være, være tro imod mig selv, og sådan, speak my truth, altså, øh, og, øh, ja, sådan igen, ryge tilbage det der med, sådan ikke rigtig at have kontakt til mig selv og min kerne, og hvad jeg faktisk har lyst til og brug for, og hvad jeg sådan står for, øh, men at det hurtigt sådan kommer meget over på andres præmisser, og bliver sådan en people-pleasing ting, øh, og bare sådan lever lidt på andres behov, fordi det er åbenbart nemmere end at, at være der for mig selv, mm. øh, og sige nej, og sætte grænser, fordi det har jeg måske ikke lært, var okay. Mm. Æm, så så det var en kæmpe øjenåbner der øh, at lære og lytte til mig selv ja ja at sætte grænser mm. og sige det er sådan her jeg gerne med det er jo mit liv mm. også selvom at det ikke altid er det fedeste og at man kommer til at sove mennesker øh, så så er det bare vejen mm. frem for at Ja, tilpasser. Hvordan har du det med at sove mennesker i dag? Altså er jo selvfølgelig ikke bevidst, mm. men øhm, ja. ja. Hvad er dit syn på det, på en eller anden måde? Jeg tror faktisk, jeg har det okay med det. Øhm, fordi jeg også er klar over, at... Altså, jeg ved faktisk, om det er noget, jeg engang har læst eller hørt, at følelser det der med, at man siger, at øh, det du gør, altså du gør mig ked af det. Du får mig til at have det på en måde. Øh, jeg ved godt, at, at, at de følelser, som kommer frem i mennesker og i mig selv, øh, når der opstår ting, sker ting, øh, ikke er andres ansvar. Altså, det, er jo, det er jo faktisk mit eget ansvar at finde ud af og håndtere de følelser, og regulere dem. Mm. Øhm, jeg, der er det, oplever dem. Mm, ja. Præcis. Så på den måde, altså det tror jeg har gjort, at jeg, at jeg ikke, mm, ja føler, at jeg skal stå lige så meget til regnskab, for altså, at jeg sover andre. Mm. Det er også det smukke, det er lidt rart. Man... Nej, selvfølgelig ikke. <laughs> Nej. <laughs> jeg går rundt og skuffer folk, ikke? Mm. Det er det fedeste. Mm. Det er også det, man, altså, at være opmærksom på at have mennesker i sit liv, der forstår, at, at nogle gange så kommer man til at sove eller skuffe, hvis det får at lytte til sit indre. Ja. Som man jo også håber, at alle dem omkring sig også gør, ikke? Ja. Det er jo det bedste, der... Altså, altså, så man kan, kan man jo kun være stolt op. af den anden person. Mm -hmm. Ja. Det er fedt, men du lytter til dig selv. Ja, ja. lige præcis. Jeg okay. kan ikke komme til en fødselsdag, fordi jeg har brug for at være der for mig selv. ja. Det. Okay, super nederen, men fedt, du gør det. Ja, præcis. Ja. Klapsalver. Mm. Ja. Hvad betyder noget for dig i dag? Man kan sige, at, altså, Hvis vi skal sætte det i relation til, at det ydre betyder meget engang. Mm. Fra barnsben af var mm. det planter og lige op, og, ved, ikke? <laughs> og så blev ja. det hen i det ydre. Ja. Hvor er du. Hvad er du kommet tilbage til, eller har genfundet, eller har fornyet. Mm, hvad er beter altså, for det? Jeg tror faktisk, det virkelig er gået op for mig her. Over de sidste par år, at vores ydre faktisk er det mindst interessante ved os. Øhm, kunne lige så godt være køkber. <laughs> <laughs> lige netop. Ja. Øhm, altså, det, det betyder. Det betyder ikke særlig meget for mig. Øhm, det, det der betyder mest for mig, at det føles rart indeni. Mm -hmm. øhm, og så er jeg også sikker på, at det viser sig udenpå. Bestemt. På en helt anden måde end hvad for noget tøj, man har på, eller altså, hvor smukt ens hår er, eller hvor flot ens læber eller øjne eller vipper er. Øhm, ja. Det kan være sådan en ekstra adorn. Yeah, ja, lyder, det er, er bare en det. bonus. Ja. Ja. Ja. Hvad så fordi ofte, at vi kan jo godt gå igennem nu kan jeg ikke snakke på, i forbindelse med med for det ikke sætter at det. Men, mm. men, men de skældsættende oplevelser, vi kan have med meditation, breathwork, hvad svampe, mm. whatever. De kan jo godt være et, altså et enormt skældsættende øjeblik. Men så er der også det der med, hvordan, ikke blot integrerer man det, men hvordan lever man sit liv derefter. Mm. Øhm, og jeg tænker, nu, nu ser du også, at Ejer der var en... en, en en kærlig bedstemor også med en hård hånd. Ikke? Mm. Æm, jeg har haft nogle mentorer i mit liv, hvor hvis jeg står over for nogle øh, beslutninger, jeg skal tage eller et eller andet, så vil jeg sige, okay, hvis jeg har snakket med ikke synes selv omkring det, hvad vil den person råde mig til, eller hvordan vil den person finde ind til øh, mit indre på en eller anden måde? Mm. Har du nogle øh, snakke med ejer, når du i dit liv skal tage nogle beslutninger, eller et eller andet, på en eller mm. anden måde, sådan, hvad vil ejer fortælle mig, hvad vil, hvad vil hun vise mig her? Mm. Ja, mm. er klart. Øhm. Men jeg føler det egentlig ikke, som, som nye beskeder, jeg sådan får ned, nødvendigvis, men mere sådan, hov, hvad var det nu lige, hun fortalte mig mm. den gang med det der, som også gør sig gældende nu, eller som jeg kan bruge her. Mm. Øhm. En eller anden given situation. Ja. Øhm, så det, kan jeg, det kan jeg ofte gå tilbage til. Og det er også, altså det sker også, at der stadig er nye ting, der dukker op hvor det er sådan gud. No. Det var sådan. Det var det, hun mente. Mm. Det var det, der skete der. Det kan jeg mene nu. Mm. Ja. Så det er, altså, det er hele tiden en sådan en ongoing integrationsproces. Ja. ja. Jeg elsker det der oversprøve med, at læreren kommer, når eleven er klar. Ja. Mm. Altså, yeah. Så det er der, at man... Ja, om, det, om læreren kommer fysisk en helt fysisk form, det whatever. Mm. Eller om det netop er sådan, hov, no, det var det. Mm. Nu forstår jeg det. Yeah. Ja. Sådan, det var den læring der. Hvad vil du sige, er, at, at... Fordi igen, det som vi også snakker om i tidligere samtaler, at man ligesom skal være klar til ejer. Mm. Hvis man er interesseret i at, at gå dybere ind i sig selv og finde tilbage til sin intuition og alle de her skønne ting, som vi har snakket i den her samtale. Mm. Øhm, det kan man jo gøre på mange måder, og du snart startet også med meditation og yoga og sådan mm. nogle ting. Øh, når, vi, når vi siger, at man skal være klar til ejer, mm -hmm. hvad, hvad, hvad, hvad menes der så egentlig? <coughs> og hvordan er man klar? Ja, <laughs> det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg tror jo ikke... Altså det er måske ligesom når folk spørger er du klar til at få børn <laughs> tror ikke er at man skønt. nogensinde altså bliver sådan rigtig klar fordi man man ved ikke man ved ikke hvad der venter mm. eller sådan har en idé om lige. det mm. ja ja man forestiller sig noget og man kan have en intention med det øhm, og det det er også vigtigt øhm, fordi det er hårdt arbejde det er vigtigt arbejde det er meget meget dybt arbejde Øhm, men jeg tror egentlig ikke, at, man, at jeg vil sige, at man nødvendigvis bliver sådan, bliver klar, nødvendigvis. Mm. Øhm, det er bare, ja, en slags mm, sjælekald på en eller anden måde. Altså igen sådan intuitionen, der kommer ind måske. Der mm. ja. på en eller anden måde være lidt knyttet til den, og mm. sådan, mm. ja forstå et kald. Mm. Ja. ja måske også og måske også bare at hmm, ja og nysgerrig, altså nysgerrigheden på mm. at, at dykke dybere. Uh, ja har det givet fordi det, har det givet dig en større øh, ikke trængt altså en større øh, hvad hedder sådan noget Æm, er det blevet lettere for dig at give slip på kontrol i din hverdag, mm. efter at du har lært at give slip, mm. Maja? Helt klart. Ja. Altså jeg, jeg har altid levet meget sådan i fight-or-flight-mode, øh, og, og været utrolig hurtig til at blive stresset, øh, og, og, og over ting, som jeg ikke kan kontrollere. Um, og det har været altså, en kæmpe åbenbaring i at give slip på de der ting. Mm. Og fokusere på det, jeg kan kontrollere, som i virkeligheden ikke er specielt meget. <laughs> <laughs> altså langt hen ad, langt hen ad vejen. Mm. Um, så ikke gå og sådan. Ja, Ingen gang vores tanker altid. Nej, altså man kan sætte nogle gode intentioner, og selvfølgelig mm -hmm. kan man hacke sig selv til at tænke positivt og alle de her ting, mm, yeah. men der vil altid komme nogle negative ting op. Mm. Og så er det bare med at lade dem passere, ikke? Yeah. Ja. Og se dem. Ja. Ja. Hvem hedder bussen? Ja. Altså. Yeah. Næste stop. Ja. Yeah. Hvad er øhm, dit bedste... Dit bedste... Ja. Den største læring fra ejer, som du vil ønske at ikke blot du, men hele verden hmm. kunne tage til sig, hvis hmm. vi skal slutte af med det i en sætning. Nej. <laughs> Nej. <laughs> til <gejolpakken>. <laughs> <laughs> Ja. Og uh... hmm. jeg får lyst til at sige, at at altså, ja, at øh, at vi er der er mm, der er så meget der er altså større en en altså, end hvad det sådan blotte øje kan se øh, og ja okay nu bliver det måske sådan lidt kringlet alligevel det. men øh, men ja og det og at det bare i sidste ende handler om at, at have modet til at tage fat i det og netop som jeg sagde tidligere sådan transformere det der er dårligt eller det der føles forkert eller det som er svært det som er hårdt mm. øhm, og transformere det til noget andet mm. noget bedre noget lys ja. ja fordi der er heller ikke lys uden mørke den Det er den der klassiske Klassikeren. <laughs> <laughs> Ingen gang. Nej. Yeah. No rain, no flowers. Mm. Ja. Smukt. Mm. Hvis vi lige skal slutte af med noget. Hvad skal der ske nu i dit liv? Hvad skal der ske? Jeg vil rigtig gerne i skole, faktisk. Yeah. Ja? Øhm, ja. Ja, jeg, jeg har sådan tænkt de sidste par år, at nu vil jeg gerne sådan en transition ud af, af modeljobbet. Fordi det simpelthen ikke... Det fodrer mig ikke længere. Altså det fodrer ikke min, min sjæl eller sådan. Det dræner mig faktisk mere end andet. Øhm. Og det er en indsigt, du har fået i forbindelse med alt det her? Mm, jeg, tror, mm. jeg tror, den sådan kom snigende ind, når jeg sådan gav mig rigtigt i kast med, ja. med planterne. Men... <laughs> Jeg blev plantet med det haven, ja. Ja, <laughs> øhm, ja så jeg, jeg, jeg vil rigtig gerne studere. Øhm, så det sætter jeg på kommer til at ske øhm, efter sommerferien mm. i år. Ja. En ny oplevelse. Ja, at fordybe mig i noget og nørde noget. Altså... Um, fordi der er så mange ting, der interesserer mig. Det er også derfor, det har været svært for mig faktisk at vælge, hvad jeg gerne ville læse, og hvad jeg gerne ville med mit liv. Mm. Um, for der er mange veje at gå, og når man også har mange interesser, og godt kan se sig selv i alle mulige forskellige um, stillinger eller sådan steder, mm. så kan det godt være svært. Men, um, men jeg vil rigtig gerne i gang med det. Det, er det der skal ske. Og så. Jeg, jeg hørte sådan... Øh, min bror minder mig lige om Dan Tyrell her den anden dag. Ja. Og så hørte jeg lige en af hans... Øh, altså hans gamle altså, hvad gælde, musik, poeti, eller, mm. poesi eller poesi. Mm. Hvor at han har en, der hedder... Øh, jeg skulle have været taxichauffør. Hvor at han siger sådan... Jeg skulle have været taxichauffør. Pludselig kan jeg se det. Og det er bare så meget... Sådan min hjerne er. Altså det lyder også lidt, at du ja. bare relatere til at du sådan, pludselig kan jeg se det. Sådan, ja. Det er det, jeg skulle have været. Ja. Det er når man ser sig selv i så mange forskellige mm. random jobs, ja. eller altså at man, man kunne være blevet hvad som helst. Mm. Eller stadig stadigvæk <laughs> lave hvad som helst. Ikke? Ja, det er det. Hvordan så lige det sidste spørgsmål i forhold til det? Fordi da, men, når der er så mange valgmuligheder, og så mange lyster, mm. hvordan har du så fået øhm, øh, sporet dig ind på et valg? Omkring, hvad du skal studere. Jamen, altså det har også været, ja, det har jo været svært. Øhm, men der så simpelthen bare været at lige sån brains, sådan nærmest lige sådan, så sådan mindmap over, hvad hvad hvad jeg faktisk hvad, jeg, hvad jeg er mest til og hvad jeg måske bedst til i virkeligheden. Sådan ike geist. Ja. Kan det? Ja, ja præcis. Mm. Lige præcis. Øhm, og, øh, og så var det egentlig lige pludselig Så gav det lige pludselig super god mening Det øhm, har måske også været noget Jeg altid lidt har vidst mm. Men så sker der det her Og så oplever man det Og så synes man også det kunne være fedt øhm. Og det er journalistik ikke? Jo. Ja, ja er det er spændende yeah. Det glæder mig til at se dig udfolde dig Indenfor okay, tak. tak for snakken Joy Det har været en fornøjelse ja, tak. Det har det. <laughs> tak fordi jeg måtte komme